Ska vi ta en lörd sån här fem minuter sen om vi går mot Hakala? Okej. Hakala-sagan. Hakala-sagan. Hakala hakala ja, så får, ni får börja ni som hör sån så såg vi nere med Janen Jag vet inte hur det är Jag vet bara vad han... Ja, åtminstone han har följt med honom hans vara och icke vara nu länge. Jag var äglig, så hade jag nog också om det. där, Men det var mest prat om gävighet och det var en par tre veckor sen, så jag var där. Om han, om han var jävlig när han sitter själv fullmaktig och röstar med när det gällde honom så det är det ju fortländigt klart lönig är man ju annars liksom, på lägre nivå eller föreningar så, så går man ut om det handlar om en själv eller någon annan och synner inte politiken är det ju viktig och så sa vi ju om att, att, att det är, det är, jag tror att det inte är bara Hakalas fel, det har liksom blivit en, han har börjat väl med, med, för att han har tagit upp så jävla Han var ju så länge på samma plats. Och då får du den där maktbegären. Till liksom. det största störst, bäst och vackrast. Och det, att det går riktigt till egoism. Liksom. Det där, vad skulle jag säga med det? Ja, det var det. men hur, hur alltså, Nu är det ju på det sättet att det fanns ju faktiskt sju ledamöter som marscherade ut. Ur... Utan att rösta, ja. Utan att rösta. Ja. Ja. och de, de gjorde det eftersom de ansåg att röstningen var olaglig. Ja, det var, det var och då blev det så... ju automatiskt olaglig ja Nej, nej, nej. Jag... jag tror inte att det var riktigt så olagligt. Nu får man ju väl ha möten hur man vill men sen om det är att ska det vara stängda dörrar eller ska det vara öppna dörrar ja och det är ju det där med att, att om det bara är bara en sån här ut, utring, Ja. så då är det inte frågan om olaglighet men om det, har, om det är ett beslut som leder till åtgärder så då var det olagligt ja. eftersom man inte hörde Hakala själv i ärendet Nej. men det som jag ville fråga så det var det att eftersom det var sju som marscherade ut så är det ju tydligt att det finns människor där som anser att det är någonting som inte är. Alltså, det var ju inte enhälligt. Nej, nej det var inte så här från första början. Eller? Att till exempel Ju. Det Johannes, var en viss grupp. SK, ja, men den är större och större än den här gruppen. Jo, den växer, det vill den. säga, senaste gången när de rösta, då när uh, Hakala själv hade sagt att han inte är jevik, och, och, och hade då sagt att så hade också juristerna sagt, så hade man ju röstat 13-13. Det vill säga att det var 13 emot ja. och elva emot plus Hakalas två röster. Mm. Nu var det femton emot. Så då hade det ju ökat redan. Mm. Så det är klart ett tecken. Men om jag får bara föra det här till slut. Det som jag förundrar mig över det. TxPSK-juvonen har själv sagt i intervjuer. Han är SDP ja. och denamot, Att... Själv har han inte upplevt något fel från Hakalas håll. Han har inte fått liksom något rakasserier eller något. Men sen finns det sådana som tydligen har haft riktigt ordentligt. Så där är det så att vad är det här frågan om? Men det som jag inte förstår är att om en människa som sitter som ordförande fullmäktige, för fullmäktige står och påstår att han inte är jäv i en sån här affär. Ja, så, så... Alltså, hur kan man tro på en sån här människa? Mm, det är ju helt det är ju enkelt att han är major. <laughs> ja, han hade han, han gjort det. Och det han har varit, han haft stor yrke högt i armén. Och, och, och det går egoismen ju längre du håller på med vissa saker och längre du, Det behöver finns andra ställen. Många ställen finns det då de där som, men de Men här... ner alla det men inte det är det som alla hade... som blir så maktgiriga heller. Nej, men sen har, är det det som han, folk som man hoppar på, förstår jag så? Det är tjänstemännen. Ja. Hur de utför sitt arbete. Ja. Men ge mig fan på att det är inte liksom bara. Haka, här det finns annat som som mm. gissar där hon Det, det behöver bara gå till, till varför sluta Malmberg så där ingen kommer överens om de var, var det kiss eller vem det var som som debatterar här i några insändningar, skylla på varandra. Vem är Malmberg? Det... Martina hette 120 Hon liksom ledamot eller tjänst. Hon var ju men... också suttit som i full vett vad det är så som. Hon får ju ut därifrån. Mm. Så man de bra om den där, hamnen där vem som man så då mm. där sluta. Att, jag tror att han kallar en sån människa också, att, att är det nån som inte passar i han sätt så trumpar han på den. Mm. Men finns ju dem. Det är nog om det här med att Jacky ökar och liksom är mera som vi tycker om. Men det är inte Ingo år precis likadant som alla andra, de är ju majoriteten följer nog efter efter. Allihopa säger en sak och så tar ni en liten stund så, ser de liksom tidningen, oj herregud, jag måste mot det här jag har också ja, en avgått för att bara för att dra in någonting typ på annat löjligt. Ser nu det här liksom en diskussionen och alla som skrev ut så av kyrka. En skrev ut, tidningen skrev om det. Jag också, jag också, jag också. Att sådär den liksom noga, inte. Jo, det, det, det blir en sån när Ingvar, den växer, den växer. Varför skrivit nu när Ingvar Bova nog var itterlunda och än andra människor? Vet du vad det kallas för? Kollektiv? En, in, nej, det blir en inflammation som sprider sig. Ja, det, är virus. det kallas också kollektiv stupiditet. Ja. Men vet ett virus med ett... Mas det Masspsykos! Ja. Ja. Men det kan tro, det någon annan. Vad tycker du? Bling, bling, ling, ling. Ingenting. <laughs> jag, jag, det är... enda jag vet är att jag skrattar gott när jag hör namn. Jag tycker att det allting är jätteroligt. Ja, och så det... är ja. det inte liksom, mer. För... Det finns ju en massa människor som måste komma. och Tänk tänka hur mycket HH i rockar det finns. Men sen var hon väldigt klok. Pasik i Ilojo samlingspartiet. Idag på dagens nästa nyland. När han har ju sagt att han flyttat till Sjunde mm. och att han skriver in sig där, Samrikspartiet, där, att de tar honom säkert i morgonen. <laughs> nå, no, nå! No. Vad ja. skrattar du gör? Det är ju så rådligt! Att <laughs> vi var med. Det där, hon sa kloka ord. Det var en som menade på att, att Samrikspartiet kan inte börja liksom... Berar ut vem får vara med i partiet. Då kan det också bli virus som smittar sig. Att ingen vågar komma med i vem, Så blir samlingspartiet utan medlemmar. Som är nu på hovväg uppåt. Inte för att säga samlings, samlingspartiet. Men ändå. Men där sa hon. att, att hon, Det som hon tyckte. Var det. Att. De ska reda upp sina interna angelägenheter. Inga först. Innan du får någon annan och det var en kvinna. Ja. Menar hon då att, att ähm, Hakala borde rädda upp? Eller? Ja, Hakala och Ingo, kan Hon Hon säger att kom med, kom till sjunde. Och nu för när det är något, när det är klart, Ingo liksom. Mm. Han måste vara period nu. Eller så sparkas han. No, där sitter de nu, kan du ju ta någon annan och säga att kom hit, ju bara för att hon må piss Ja, det är ju det som man nu tänker att, att det här Förstår du vad jag menar? Ja. Jo, jo, alltså, alltså det, att, um, det gick till på det här viset att först så hade vi de det där möte där de skulle rösta om förtroendet för Hakala och så ja. hade Hakala påstått att han inte är jävig och så blev det 13-13. Mm. Och sen så sa kommunförbundet att det här gick olagligt till och inte bara det att det inte stämmer det som Hakala sa men också det att eftersom man gick med på att rösta under, med, med de här villkoren så har man gjort någonting olagligt. Så det måste göra sig ny det, ska, det måste finnas ett nytt möte där det här behandlas på nytt. Absolut. Och då så i och med det att det beslutade kom att vi skulle ha ett nytt möte just då liksom just då kommer Hakala på att säga att jag tänker flytta till sjunde och bli medlem i samlingspartiet. Så det var liksom klart att han hade insett att han kommer att få ett icke-förtroende icke -förtroende uttalande och för att på något vis liksom undkomma den här, här åsiktsutryckningen, så tar han har flyttat på sig. Ja, han var... sa just för uttryckligen att han flyttar före slutet av året. Ja, precis. Ja, men det är ju egentligen ganska fegt. Det är liksom att man tycker ja, att han är ganska feg i de Om man lägger sig... då med värmen ska man hålla bort från köket. Det är inte runda att han bara blev major. Ja, då förstår är. att han säger att han skrattar här. Ja, för... ja, liksom för att det är i princip... Så det är ganska löjligt. Det, ja, det är så löjligt. Men ser ni inte så roligt att göra det? Nej, ja, men det är här, ro, roligt att klart det är. Du är som en sån helt helvetiskt dåliga någon sån här farc som spelas liksom. För men, hade jag hade tänkt efter då. Nu och då så poppar det upp liksom i, inom i politiken och, och överlag, liksom överlag vissa personer efter vissa år alltid med vissa mellan dem. Mm. Så hoppade du på någonting sådär som är <skratt> riktigt dåligt, som skiljer sig från Man får det en så kommer lite olja på vågorna. Efter, efter två år kommer ingen ihåg något no, Ett år, ett år, eller. ett år, halvt år redan. Nå, några år ett... kommer ingen ihåg att dra Nej, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det är <var> precis, <skratt> <just> precis det. Nej, just precis det. Men nu är, är det ju konstigt att liksom... Om man ska försöka titta på det från det där andra hållet. Om allt skulle vara bara baktal och förtal mot mm. Om allt var bara liksom emot honom, att han egentligen är bara offre. Mm. Yes. Så kan man, vad kan man säga om det? Finns det något poäng att hålla fast vid? No, nej. Liksom, det är ingen skillnad hur du än vrider och vänder på saker och ting. Så alltid är jag revän bakåt. Så liksom, att det liksom, det är bara, man kan inte göra någonting åt det att... – Folk kallar skit om... – Nej, nej du, det, det, det kan inte man säga. Det, alltså, det kan inte komma från ingenstans. Det måste ju finnas också. – Nej, men det är ju helt klart. För... Vi tar frasta på det här nu. Han är major. Han är major. Han är major. så är major. Jag går inte in i en tjänsteman som har med. Jag vet att på mitt arbete där, och där finns också gamla... De går ju och säger så här. Nu är det så att den här saken är så här, och den funkar inte. Och den ska funka. Imorgon morgon klockan två, när jag kommer på dom ska den funka. Kul jag vitt, men är någon varmare av att dem. Och så är det så. Och då ska det vara armén så funkar det på det viset. Går du, kan du, vara? som du går på en banning till. Hör du, du, du, jag skulle borde få det fixat till klockan två det där. Men att skulle du ha tid. Om du nu inte hinner så inte, det är det nu så viktigt. Men jag borde, kanske. Och med det samma du och säger åt något rakt på saker. Vet du hur du skulle laga det? Klart att han blir, han trakasserar mig han. Så so, so, so funkar ju armén. Förutom i dagens läge så armén också har blivit sån. Tycker ni pojkar att vi skulle kunna avlackera den där mot nu? Ni får kulor först när vi har kontakt med honom. Nu får de, att alltså det här bordet jag säger. Nu får de en, en skarp kvinna som tjänsteman till Ingo. Koka Maria Lokonen lämnar Raseborg och får till Ingo. Är det så? Och hon har varit en som har, har tjuv sin imponessa. Hon vet vad hon talar om. Så jag tror inte att det här är riktigt ännu. Vi får se. Den här romanen blir nog längre. Det kommer henne, det kommer del två sen. Hon är kunnig på sitt område. Det vill säga kommunalpolitik då? Nej, tjänsteman. Vad ska hon ta för jobb då? Är det hon som tar över den här tekniska avdelningen? Ja. Just ja. så. Det är hon var det här. Hon var i Puyo förut. Då no, sa vi var olika ord där. Nu har man ju ordet att det var mest tror jag. Men kan det vara så att det också på det viset att man innanför Ingo kommun har liksom i 20-30 år blivit van vid att köta affärerna på ett visst sätt. Och så kommer det nu inkomlingar in som har en helt annan syn på hur sakerna köts. Och sen råkar det dessutom vara en sån personlighet som har som, som, tycks vara liksom en sån här som ska, skakar om och, och, och är ganska så där milt mm. miltsagt. Att det blir en sån här olycklig sammanblandning av alla olika liksom fel, liksom grejer, ingredienser som gör att det blir helt inflammerat. Liksom, hey, ja, det är inflammerat. Det, och det, det är bara hand. det bara finns säkert mycket annat som inte kommer fram med ljuset som jag har på så. mm. Och därför, som, som jag har i radion redan, och, och Karin sa det också, att, att de ska sätta sig i alla vädbord och de ska gå igenom allting. Och reda upp, det förbjuder inte. Eller så ska alla ut därifrån och helt nya människor in. in mm. Där. Mm. Det blir lite bättre, bättre för nästa val om de har rensat Nej. bort allihopa som har ja, gjort det. Ska Men bort. sen igen så, känner man ingående och rätt så har vi samma chakra på nytt nästa För Han hade ju så sett slips. När han <laughs> när jag röstar. Jag skulle kunna rösta på han Risto, men han har så full slips. Reino har mycket nättere slips. Trodde att det bara hade vismera inga bor och andra bor som resterade. Nej nej, på nej den men det såg ju alla alla nivåer dagen. I cirklum är alla rösta ja så jag röstar alltid på den unga. Den de de snygga slipsen. <här> nej utseende. Nej men det är den största. Ha? Ja, Röst, du, du, du kan då. rösta på stora bröst, du, men inte jag. Jag röstar på annat större. Vad ska ni rösta på den här gången? Det är ju ganska omdiskuterad kyrkoval den här Vet gången. Ska vi lämna Hakala nu? Nå, no, kanske. Vi är i färde Vi kan säga så mycket. Jag tycker lite synd om man gör så mycket som det detaljer som man efteråt så här. Så tycker jag faktiskt liksom lite synd om man. För att, hej come on. Ena kommer och ju eråt med. Jag hörr nu att han har han måste från fått för att han där frågade han sina hyror för huset. Han gudgast där från huset där han bodde och han säger jag hörr nu att han har gjort det ena och jag hör nu att han har gjort det andra. De är folk tar så mycket skit om så det är liksom inte klokt. så sista plutt om de som det faktiskt riktigt de som det faktiskt viktigt liksom är liksom saker och ting så det är säkerligen helt fel. Liksom att inte vet man vad som är sant mera. Men till exempel det här med att han påstår... han påstår han, vill att, han små gröna, att han har en liten gröna gobbe från Mars som är... Som är... Sanningen är ju inte viktig. Men det som är dokumenterad sanning är det där mötet där han har påstått att han inte är jävig. Och det tycker jag är något som jag inte kan komma över. Jag tycker att det är en lanske klart. Jo, jag menar att liksom det, det är ju, sen en helt en bit saker i, i det här saken. Det att han har påstått någon sån där, det var ju ganska liten liten bit utan såna här stora jävla kakar som det han blir i dagens läge med, mm. med alla världens jävla en och andra. Det, det är att han är jävig, det är, det är, ju, det är ju järkare, det är ju så ju saker att man inte behöver ta upp för alla ihop förstår ju det. Man ett rösta, alltså... är ett enda ställen som jag röstar på mig själv jag så är en gång för länge sedan jag röstar på att jag ska vara den styrkaste på kiskolan, men det är jag aldrig året. Älskar. Kanske du skulle kunna skicka Hakala ett brev och säga att jag förstår hur du känner det, för jag också röstar på mig själv. Stackarn. Stackarn, Stackar, precis. Ja, det var ett kort bakslag. Mm. Men det sen en så, det är ju samma sak när man talar om röstningen, så slår det med bara en lomsnaga. Jag såg en gång i en röstserie som det var liksom så här val wow, som det var... Som han ställt upp. Så där var det en person som har fått noll röster. Hur fan har inte man själv rösta på sig själv heller? Starka. <laughs> <laughs> <här> In, Ingo använder man smörröstning. Hon läste just där här i tidningen. Ja, voi, voi. Voi är inte joul och i pala. Smörmamma julsex kommer tillbaka. Ska jag, ska jag läsa läst, jag läst det? Lästa bara det smör. När du Äärifrun uh, Kirkko Numen sanomat nummer otti ottaa ehkä jälteen. Toivottavasti pääsemme nyt toteuttamaan näitä asiakohtia, toivon juonen muistuttaen läsnäolijoiden mieleen viime vaalien tuloksen. Inkoolaiset ovat viime vaaleissa jakaneet vallan nykyisten voissuhteiden mukaisesti. Det det det utko kan känns som... en takt väl det är den som har mest smör så får Det är en det är väldigt samlingspartistiskt. Drag det är liksom, är det liksom att, att den som har mest smörallan då får eta margarin men utan samlingspartister de drar smör på grytor. Och nu är det Hakala som först så som om har sålt smör åt papporna. Mm. Smöret smaktar så. Ja. Voi voi näitä nu ja, är te... ja. kun... ha... det vetas möre på finsk. Cirkuare. Cirkuare. Vetor. Jag skulle kunna tänka. Det bara. Jo, jag skulle veta vad. Jag skulle kunna. här lite tidigare reagerat ja, när debatten så skulle jag ha varit Sku... mei god med i församlingsvalet. Och Joo. typ på turk. Så att du skulle med god med i turkarna. Turkuale. Nej, jag är med som man skriver in så där ska det Men i alla fall ju så. Det här liksom att... du ska kunna komma tänka mig Bara för den här, liksom här homodebatten som har varit här nu. För att du kan vara så förbannad löjlig den. Du kan skatta igen bara för den är nog lika löjlig den liksom och Det som är så det är. löjligt det är att folk skriver ut sig från kyrkan för att de protesterar emot att kyrkan inte godkänna. Nej, det var bara en orsak. Jo, jo men liksom det de är ju det som det är som så roligt. Att... De hattar kyrkan. För att kyrkan tar den av deras pengar. Men det är som var så roligt mm. så det är att när de talar om så här om att jag skriver ut med kyrkan att de godkänner. Liksom. De är inte så bredsynta de kan inte godkänna homosexuella de ägar till viga om en del en och en andra. Men är inte de precis lika så vet du narrow-minded, de som skriver ut sig för att hitta gå ut? De känner inte deras åsikt om heller. Så de är precis lika dumma som kyrka. Men vill med som de vill inte vara med i De vill inte vara med kyrkan därför att det kostar pengar. 236 euro i år. Men ja, nu kan man ju tänka sig att... Jag skulle så mycket giva för det. 236 Jag har funderat flera gånger ut mig från kyrkan. med. Men man kan ju skriva ut sig i december och skriva in sig i januari så du ja. ja. mm. Jo, det har jag hört så. Det där, men jag bor i sus hus. Betyder det att du måste vara inskriven i kyrkan? Nej. jag har så mycket goa vänner inom kyrkan. Jag, jag vad har är det mage, då? Om ja. du anmäler dig som lesbisk? Vadå är kristen? Om du läpso? Nej, jag är inte läpso heller. Det där. För att jag var utsatt för det. Men hade, hade jag en annan fråga. Men Peret sa idag på kyrkpressen igen att att han motsätter sig viksel, han kan ge kan be en ben för dem om de kommer, men han kan inte ge sin ensinnens. Det Men, ja, jag har absolut inte mot homosexualitet och, och lesbiska. Absolut inte mot... Men de har ingenting att göra i kyrkan. Vist Jutton är... har rett eller cirka. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Det 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 nu kommer jag inte ha med det ett av de brevena. vilken, väl, vilken, vilken brev? version? Ah, nu har jag nog läst bibeln. Men ja, men vilken version av bibeln? Den där bibeln det, det blir ju hela tiden förändringar och, ja. och, och nya ja. tolkningar. Men jag jag anser ja. ju faktiskt jag, att homosexuella är bra och vi behöver mer homosexuella. Därför att desto mer homosexuella män det finns i världen, desto mer kvinnor finns det för mig. <skratt> <skratt> mm. Ja, nej, alltså... Men, Vissa trampar ner homosexuella, men jag ska säga att, det, att de är förbannat trevliga människor. De måste ju kunna säga. Nej, det får inte du säger, för då är det då du säga. Du, du. Då, då är du transsynt och du, du säger att de är jätte trevliga människor. Nej, jag är du, inte. För för det kan ju finnas också inte så trevliga <laughs> Det är för att, det är för att man måste säga att vet du de där negerarna? De är så trevliga människor. De... Mm. Det Nej, det är inte så att man det. Nej, alltså det finns ju skit <laughs> bland mig allt. Bland vanliga människor Det finns skitsäkert homosexuell... att ja, det är homosexuellt alltså Poängen det är ju det <här> <här> om, om du är homosexuell <här> Så har du nog också rätt att vara på dåligt humör ibland. Ja, ja, Och det är, det är inte alltid den trevligaste människan. Nej. Precis som alla invandrare. Inte alltid ska vara på det bästa humöret. Därför att de är hela tiden tacksamma för att få vara här. Det där, det där med viksamhet. Alltså det är mindre viktigt. Man kan ju älska varandra utan att vara vikad. Helt ja, Platt. Platt. Men, Men det där med att de ska få adoptera barn. Vad tycker ni om det då? Ja, det har väl inte med kyrkorna det. det får de Nej det har inte med kyrkorna Men det. Men du har ju akastat skrivit det. Ja. Va? Men alltså jag tycker att det, de det, det är kyrkan som ska bestämma över uh, vem som får vara vigd. Nej. Nej, nej, liksom, varför måste det bara styr. liksom kärlek? Ja. Med men en kyrklig vigsel ja. ska de ju nog inte ha. Tycker du så? så länge kyrkan är emot det så ska de nog inte ha någon vigsel eller kyrka. Så, ja, men alltså det är kyrkans ståndpunkt. Men vad är din ståndpunkt? Men det är ett viktigt det. För <laughs> jag <laughs> säger det att så, om man nu har det så här, tänk du bara. Tänk om man har något så här pluklucksklar. Och så alltså, tar man med någon ägare i det. Det passar inte till Samma Ska gäller med att det är i kyrkan? viga homosexuella i <tryck> kyrkan? Ja, ja, ja. För det är ju mot alla principer till de ändrar <tryck> Med andra ord så är kyrkan homofientlig. Ja, ja, precis. Plötsligt, plötsligt, precis. Tänk nu att det skulle vara hemskt om plötsligt hela klubbuxen ja, ja. <tryck> ska bara fylla ut ta Det skulle vara bra det. det. Finns det snartigare kunder än Jonas Gardell? Va? Han är både kristen och icke-kristen. Han homosexuell och här underlig, kristen. Och till två där barn. Där. Är se on direkt till vad man en kevenys talossa paavi asuu? Katolisessa talossa. Det tråkiga med Ingo är att det finns ingenting annat att tala om Ingo än Hakala. <laughs> och vindkraft, men det talar inte vi alltså Jo nej, det, ja, det talar inte tala om vindkraft. Vi får, ni vet, i världen kommer det någon mullar till. Nej, hej, hej Det, det, det skulle gå så hemskt. Hela bara så onfullt, hela Ingo folk med sådana. De knäppar ju alla. Också, men, men, men. de som röstar emot den är... Det telefon så länge, tror jag. Ja, det är <här> men, så efter, men sen igen, så nu förstår jag det. tänker efter att man ska bygga alla vindmöller, så kolla in och borna går där. Mm, <här> Kubben går runt <här> ja, hela, tiden, hela tiden, ja. Ja. Vet ni vet och, vad vi kan tala om? Vi kan tala om, om Raseborgs kultur som en kulturområde. Ja, vet ni vad? Vet tycker jag? Att äntligen har Raseborg bara profilisera Jo, det här profil visar hur det ser ut. där har vi sommarkonserter som alltså har på sällan och, och det är sådana här högfint. Här i Karis har vi pubnorris med den här Laudan och Här punkfestivalen. Förra helgen hade vi en väldigt häftig filmfestival här med horror. Här finns sådana här, freaks Friks, här finns, Och här ja. på så var det ju en månad sen så var det kulturkväll och då var det ju den här politiska rap ja och oh, oh, oh, det där han, jag tar alla just med honom som mm. har den här bubben och han säger vi vill ha mer sånt att det var jättebra succé. ja så att vi borde starta här, här med det här han har vi riktigt så här har vi här har vi riktigt så här har vi bolkas svinen riktigt och enda enda fanklubb vestnärlandska fotbolls fanklubben bolkas svinen liksom utmärker sig på alla vis och allt inne det skrivs något negativt så, så men ej vad har är där division 3 fotboll <laughs> Det visst un tre handboll såna förlorar tio mot en söver lönvete. Kan inte bo. Okej, FC kommer där på det är De bok kväll nu imorgon en bok. Jo men där ser. Jo men där ser du. Eknes. Där har vi bok. Men vad har vi för fattare där? Någon i herra Merta Tikane Men kan inte volta. Jo det är bra bok jag läser på. 2010 han fyllt 37 år sen var det kanske bra men i dagens läge och hade vi här i förra som... har vi Rasekon där vi diskuterade science fiction och framtids lite annorlunda litteratur. Science e Men så... Va? Ra, men har vi vid det här stället där man bara har sån här fin kultur. Vet du vad? Det har blivit. Va? Det har det ju blivit. Det har ju så. alltid varit. Så har det alltid varit. I Ekenäs när man tittar på bara skräpkultur. kultur. Jo, I Ekenäs så sitter man sig på fotboll. Oj vilken vacker passning. Synd att han missade det. I Bojo är in det ingen kultur så då ska vi göra en revy där. Ja, men det är på bojorår där är det är en intressant sak när man bara talar om såna saker så kommer vi fortsätta på det här som jag också tycker att det är kul Det är ju det att raceborg och Västpressen, Då Svenska.fi, Vesterna Nyland kanske till och med ner i Utsimaa läser inte så noggrant att på bio av Men i alla fall så om att någon så Clara ska heta och en Men i alla fall så där hade vi ju som så. Är det Ekenesbo vann guldmedalj i fribrottning för uh, över 80-åringar. Liksom, någon vinner något, så är det alltid i Ekenesbo. Karilsbo, Raseborgare gjorde något bra eller Pojo, så det är det pojo som springer omkring med maskiner och skjuter alla i Pojo. Liksom. Det är så här och små... Det blir som liksom så. Raseborgare så då är det alltid liksom någonting här som som de försöker plocka, försöker plocka åt sig och säger, pojo, så får allt så skit så står det alltid att det är pojobo det står aldrig, det var ingen raseborgare som sprang omkring och kör med kulspruta utan det var en puyo. ja och det ska vi måste få andra få ändrat på var du i nu så sa han, bor du inte är så... det är någon pojobo som springer omkring det är en raseborgare, precis ja, på precis samma vis som alla andra som men det, det där är, det så fort är är det är negativt så är det någon annan och fort det är positivt så är så har det varit länge det får det tillbaka. Ja, du, du läser igenom Västtys bara ja, någon gång och ser på den svenska fotbollet. Du får två nyare generationer innan det kommer bort det där att det är egentligen skarrigt att bo upp. Det här är ju hälsningar till Västrande Uland och till Västrande Uland. Nej, jag skovar det, ja. Ja, men ja, där är det också väldigt bra. Just Lyssna bara, Jan-Erik Jan, Jan Janssen. Ja men Jan-Erik Janssen? Han som skriver så jävla bra i Uland. Ja, det är ju liksom... Och det var ju intressant. Till ledarsinnorna. Jag vet inte om ni såg den här länken som jag har på Facebook till den här bloggen på raseborg.fi. <laughs> –där det var liksom så här att Rase hur, profilis, profiler... Överlägset, det var ju det att mest bilder finns det från Ekenäs det finns två från Karls var det nån tre eller fyra du, på Raseborgs hemsida– liksom, så här vet du när man ser om bilder från Raseborg så det är liksom helt det är bara liksom från Ekenäs obrå. Hur många invånare bor i Ekenäs och hur många bor i Karls? Bra fråga. du? Ingen annan. Jag jag... Ja, kolla om det här. Nu, men... Men vi... Nu Skulle vi vara över 5 000 i Karis nu? Nu måste det Eller vara jag ha mer Det Karis. Det och med vara... Inga är 20 000. Ja, det, det måste vara 9 000. Minst, är det här. så? Ja, det är länge sedan så jag diskuterade det här med någon. Nu... Ska du kolla? Jag ska kolla här okay. nu. Vi kan fortsätta. No, men du kollar det så han ni ta några poänger från den här befolkningens åsikt viktig i frågan vindkraft. Ja, det var det. Ja. har skrivit med insändare till ja, no, Poängen är väl det att varför får man byggt vindkraft men man får inte byggt stugor. Men sen igen så... Kom... Ja, men då bråkade ju strömsen och dit skulle det få vara så så många tomter och vad var det som det var för något år sedan. Nu ställer de ju stup i kvarten dit. Mm. Den enda som förstår till att köpa upp tomterna bredvid så är den 35 rikaste i Finland, Sofia Aminoff. Nu har hon köpt två tomter på vars sida om sin koja. Titt, nu kommer någon nära Mm, det det för min egen del har jag kommit till ett klart nej för ett förverkligande mycket på grund av det diktat som tidigare givits från statliga myndigheter i säkerhetsplaneringen samt det mest iögonfallande ögonfallande påståendet som vid någon presentation fanns redogjord i live, där någon inblandad sade stolt att här ska Helsingfors framtida gröna energi produceras jag tycker man i så fall ska producera den i omedelbar anslut till anslutning till den stora metropolen då blir den lysande grön men kan hända att det vore förfulande för det urbana samhället och dess kärgårdstränder som redan i stort är förstörda Ja, men det ja, kommer vi fram. Så där, I princip har de nog rätt där. I ja, det är så men sen är i, i, i liksom, så, ja. Men, ja, Sen är så har de ett större problem där. I Ingo finns inte någon annan trafik än de små ruttbåtarna som kör fram och tillbaka där. utanför Helsingfors där du kommer ut. all den här nordköden, båthamnarna. Alls, det är lite svårt att bygga, där, för de har så mycket båttrafik. Där. Men också kan ju ha dem i olika färger så har de också några rörmare. man ja. bygger också några rörmare så får man köra i medelhavet så här. Men då liksom, det skulle ju kunna vara en sån här nykterhetstest åt alla ryska kaptener. Yes, yes, ja. yes ja! Ja, men sen yes. i en sån princip så borde du ju också vara en nykterhetstest för alla kärgårdsborna som körde fing där framåt. jag bara. tänkte just att förlåt mig att jag sa något rasistiskt. Men det är ju faktiskt sant att det var den ryska kaptenen som var full för att då körde han ja, med sin tankar ja, på ja. grund. Ja. Men ju det stämmer nu alla kärgårdsborna också. <laughs> sen har kärgårdsborna som nykterna han far... <laughs> Så länge som de har enda krogen som finns i och den är ute på Holma, så endast det de tippa bort den för G.G. visar ju ett jävligt bra exempel till Holma. Vi kan nog veta. Tressna mig hejherk, jag har ett bra. Tammifan här tror jag att du pojkar i två promiller, idag tror jag samma paika. Ja, nu vet, nu vet, vi, nu vet det. man om man har en biss en någon krog där ute med lamparna, va en ficklampa eller en tenda så, att så nej, inte om det Så när vi pratade om det är det inte någonting. Nej, men de har pratat om det. Pratande, att, alltså, jag... att, ja. att nu som jag säger det liksom att, att producera den här i princip så om det, om det ska byggas någon där så det byggas hela Jernlands finanskust byggas med den här. För några måste man ju hitta på till en alternativ. Till, vad heter den nu ännu? Ja, det tycker till, jag. en energi på det viset som folk dagens läget köper teven som suger ännu mer ström. och så ska de ha 3D-tv som tar ännu mer, 10% mer ström än vad en normal tv tar. Och så börjar de bygga, allt går mer, det ska finnas mer datorer, allt ska mer elektronik och uppe. Vad ska man ta när det systemet? Mm. För vi får de bygga hur mycket vindkraft som bygger, fast de bygger runt hela mm. finna Vi har ingen sommarsdur här. Ja, samma sak. ja vi har vår uppe på botten så det är så långt. Men sen är så mm. så det, i princip så varför inte? för att idc och nu chänkraft hela så det är en mm. som en alternativt mm. fast seni en kan se också att du kräver chän. Har du ställer för chänkraft? Varför kunde man börja det att chänkraft det du tycker? det? bor det är, typ är det för de det den, den, den, denjer ju och ännu mer, ännu, ju ännu mer av att ha ett arbetskraftplatser än än så här. Och så blir vi alla ljustande gröna också. Jo, och så kommer det skidningar utan en på. Det jag nej, nej, inte alls. Ska vi lämna den? Helt reaktiv en... i dag, en radioaktiv i morgon. Jag läste en, en, en, en, jag blev så full i skött här, eller ska man nog gråta? På gårdagens tidning. En liten tupplur. Det är rakt att hon Den var bra. Den var det är du. bra. <laughs> det, det... Du, ni... Min herre som jobbar på inrikesministeriet, har ni något i det här? Va? Jag vet Fick en en liten tupplur känns skönt ibland. Så också i riksdagen. Där har ledamöternas arbetsrum nyss försätts med nya filtar så att det folkvarda inte ska frysa när det tar igen sig på arbetsrummet soffa. Filtarna har valts av en inredningsarkitekt så att det passar i den nyrenoverade rummen. Det går i blått eller grönt och kostar 127 euro per styck. Det är ni. När man får från Lidl och just för 5 euro Målandet om det folkvalda slummen kostar skattebetalarna 27 000 euro På riktigt ledamöterna får en god ersättning för sitt arbete Den som vill ha en filt till sitt arbetsrum har säkert råd att skaffa den själv Låt vara att den kanske kär sig mot inredningsarkitektens visioner en filt på soffan är hela världen Med tanke på hur strängt politikernas Görande och låtande granskas Borde det sky allt som verkar Privilegier och orättmätning Och förmåner som bästen Ett sakligt arbetsrum är självklart Men skattefinansierat tjänstefilt För middagsluren Ska det folkvara nog kunna klara sig utan Och förresten förväntar sig Väl riksdagsledamöterna Lika väl som andra Att vara vakna när de är på jobb <laughs> där håller inte jag med, jag tycker det är helt fantastiskt rätt att de fick, äntligen fick de ordentliga för de gamla filterna som de hade, de har täckt till ens tånarna de hade under upplagna till halsen mitt. De var för korta, de är precis lika som de här 5 euros lid och 5 euros jysk filterna, de är alltid lite för korta då. När man rör den upp och klyper ihop på sängen och drar upp över för filten så att de stickat tånarna ut så Man får dricka ihop i fostställning. Alltså, du har varit i riksdagen att pröva dem där. Sitter, Nej, vi fick de gamla filterna. <laughs> Nej, nej, vitsig, vitsig nu. No. Jag tycker ja, att när de har så här fina filtar så får de jättegärna bygga vindkraftkärnor, precis vad som helst. Ja, riktigt Några så! kan smälla bomber och förbränna ner något hus, någonstans. så får jag precis vara de vill. Får mm. mm. jag bry mig mm. Men ingen så håller jag faktiskt med om det är ganska bra det här för att till exempel mitt arbetsrum på våningen så... Du har fått nytt jobb på inrikesministeriet. Inrikesministeriet. Inrikes. Inrikes. Ja, no. ja, ja, det. Där har jag mittemot, mitt emot i så har jag ett sådant här lepohåne. Där det finns en säng, det finns en filt. OPS, inte 120 euro utan det är något sådant här gammalt arméfilt för den här jobbet och den är varm. Mycket bättre än sådant här gammal skräp. Här in, Får inrikes... du sova på jobbet? Nej, där finns trycksmetare. I form av stress. Den är liksom man kan sätta på en lampa så att den lyser upptaget som man går där lugnt Det finns ett sånt här rum där som är en gammal ana från får jag bara sova på jobbet för jag hinner inte sova på jobbet hur mycket jag än försöker liksom. <t> det finns ju såna utomhusstora såklart med fötterna på bordet det gör ju Och det hade en, en lång från annor till exempel när det är till exempel, nu vet du när man nu vet du precis i, in på så ministerier och så här, de där som jobbar, där. det är sådana gamla stafiler som är plus 65 år gamla. Så måste så ha så måste ha sin middagslur, de måste ha sin blodtrycksmätare så att de vet att, hur vitsiga må för trapporna här nu för hissen, foba på väg ner. Så de måste ju ha snätat. Men nu kan det också vara det att om man har gräla med, med sin maka och, och, så, och sen har man varit till exempel... Man har fått höra sista liksom, ultimatumet en gång till som du kommer full hem så är det slut och sen har ja, man varit på dagar. någon middag på någon mm. sån här business-middag och, och så är man lite jobbet så är det bäst att gå ute på jobbet ja. Ja, men att liksom att, att i, alltså, i princip men sen igen skit nu i att de kostar 125 fan bryr Aj. jag, alltså, jag bryr med sig om det här. För, liksom, för det första det finns alla har vi lika stor möjlighet när vi föds till att en livsdags Ja, då har man rätt till den där då 120 skulle pilt Du, du ha satsat hårt på en politisk karriär- och så skulle du ha på, på protestera mot allt- och så plötsligt skulle du vara i något nya hem- och ha och bli invalt i riksdagen. Ja, jag satsade också en period- och jag var med i politiken här mm. i karet. Och jag, jag satt med i nykterhetsnämnden. Fick ja, du en filt då? Jag fick ingen filt. Men jag jag fick, när jag var med i karrisevyn- så fick jag en handduk. Vad vet du, det fick också jag- och den har varit bra för man har kunnat torka sig på sommaren och så har man kunnat lygga på en på stranden. Jo, grejen. En sån sak, utan chankraftsgrant. Jo. Där läser jag det, det nästan mm. på strecket. Mm. Att liksom att, det är ju löjligt mist hålla med för det som är så, så roligt för att det är liksom det är det sen så här in min på andra saker. Så sen liksom så så till exempel som i princip kanske skulle kunna tänka sig att vara någonting. Så ska vara viktigt så måste de ändå köra in på någonting. För att budget, det finns ju en budget ändå alltid som har så... Nu har de köpt filtar för så mycket. Så måste de ändå köra in på någonting. Så vad fan kör de in på? De kör in på något... Här var det en grej som blev in kär. Fortsätt bara. jag, jo, har jag, jag försöker just dem. fundera på vad fan... Ja. Till exempel sånt du får inte ha till exempel... Inte ehm, på e-kose. Jo, det kan de köra in på. Men sen i riksdagen har en egen budget så de hade naid nog fan att göra med. Mm -hmm. Med liksom sån här. De, de kör in på... Ja, att säkerhet i vissa fall till och med. Fast nu, den tror jag ner budgeten på, med. så ja. Nej, det, är det så här. Det. det är så. en ställ det. Jag fick säga något mm. annat här. Med, med, med, med, med, med. De drar ju in halva halva sen. Jo, men sen igen så, det har ingenting med riksdagen att göra, deras är därför där, för att det är helt <laughs> annan budget, men det vet jag också. Det vet han ju också. Samma sak som de säger om det här har något De drar in på det, att de, är... de höjer bara med 15 procent lönerna för riksakerna. Snälla, snälla, du vet du vad, vad, vad den där med budgeterna går ut på? Det är samma sak inom kommunalpolitiken. Det här vet inte jag inte om jag ska få säga, men jag, jag, jag vet bestämt att det går till så. I olika moment så, så, så, så sätts det fast pengar att det där ja. ska vara till det, det ska vara till det, och det ska vara där. Så ska man skriva där här och där. Men det går att flytta de pengarna från ena momentet till det andra utan att någon kvar behöver veta vad det Så kan de riktigt bra göra den budgeten. Och det tror det, du gör, de, det, det gör de säkert. Nu, alltså. gör de nu vet jag. Ett projekt som de håller på med. Några som vill håller på med. Så det är egentligen budgeten på det man inte... Ni... Har du tystnad? Ja, det är liksom att ingen vet om vad det handlar om förslag heller. att för jag vet om det. Men vi ser ungefär att det var ungefär 90, 90 miljoner. Och sen tror de bort... 12 miljoner och flyttar över till nån Ja precis. Ja, så gör ja, man med alltihopa. Så gjorde han redan med alltihopa. med det här har man ju här till exempel. Vad är det för två som har kommit? Kom? Det kommer Axel. Det kommer vår egen triumfbåge. Ska det komma var... en triumfbåge? Yes. Du kan köra med bilar under den mellan. Ja, så, det, tjurra, tjurra, tjurra. så man kan, man kan jo, gå just, över här. Jo, det här. Du kan gå från ena huset till det andra utan att gå ut. Kan man gå över tågbanan också? Nej, Nej, det, Nä, det diskuterar de gå över. Gå det har de diskuterat redan. Vänta bara, stort ska det vara här runt. Det finns ju de ena parkeringsplankor. Bygga. De borde bygga en sån här... Det har varit hård diskuterar. Ja, det är där huset, det byggs här, här, tågbanan här i huset. Så kan de bygga en sån där som de skjuter ut och så, och så går man ut och så hoppar man ner så så åker den så. Jo, och <laughs> så vet du som en njurkass eller en hiss när jag bara ja, det Ja, men det har diskuterats redan en undergång här, det vet jag. Ja. jag det skulle vara, hon har ju gången, undergången, säga, det? undergången det borde gå där vid en massa där, så skulle den gå under där så skulle man kunna hoppa. Men dit har vi Heimers undergång, vad blir den här då och heter sen den här då? Det är ju Lindhans <laughs> Vems undergång var den där första? Heimer Västerlund, han satt i fullmäktige. Ja, många, många här därför hette det Heimers undergången. För det var ja, Läns undergång? Ja, det är aldrig mer än den som ja, är nej, den där. Nej, han har jobbat så hårt på den. den, den, den undergång. Undergång, det är allmänt för att Heimers undergång heter det. Ja, det här blir Läns undergången. <här> nej, det här var... Det här är... Det här, den där bron här igen, när den bygg... Alla andra bygger ju bredare broar. Här byggde vi en smalare bro. Det var för att kyrkan skulle ha oss in på den smala vägen. <här> jo. <här> jag har alltid undrat den smalheten på ja. den där bron. Det har jag alltid ja, det var inte helt miss. Nu hörde jag på mig hela ryssvagnarna, man hörde precis en av Ronnie Ronny har vant sig, han burde inte bli här. Man blir fortfarande med det hela Han är ni varit här på den här... Nej, det är, någon Nej, det är det första gången jag är inne här. Just så, de har ju banden. du, du jag försöker omvika? I morgon är det Country Express Vad är det för något? Country Express. Country Vem är med uh, Country Express? Björkvisto, mm. björkvisto och, och Björkvisto och... <laughs> björkvisto? <Den> är, <så laughs> är det en Björkvisto? med Grönqvist och Björkvist från Puyo. Och Benny Törrums och väl Solisto. Ja, ja. så det är den där som Benny Törnrus i tiden hade som fortsatt. Han hade han jo, men, Nej, det var alltså. för, När de började Contreexpress i, i min väninnas källare Då levde Kigge Lev Tötterman man mm. som var den första solisten mm -hmm. Och då höll de på när i är som vi hörde ibland mm. när man var dit på princip Vi var ofta nämligen där. Country express. Och det var, vad var mina barn då? Rita var Tjugo så de har varit... Ja, de har varit snart 40 år. Mm. Att det är nog... Det är nog ganska stramtigt. Ja, det är den enda countryorkesten från Finland som har uppträtt på Nashville. Ja. ja ju, och det har här i morgon. De uppträder här imorgon? De har här här imorgon, ja. De har legat ner det länge här nog. Men... men var det inte ja. så att i, i fjol så hade de deltagit i det i någon grej här i Sambres? Ja, då, de har varit, spelat nog några gånger. Mm. Men så har folk gått ändå här. De har varit... Det, vad ska jag nog att det är 26-28 år som de har läggat ner det. Men de har inte fått en fred att ta publiken, de som digger countrymusik. – De ska ha dem tillbaka. – De ska ha dem tillbaka. Så så blir det igenom. Och de, igen. de börjar ju alla vara äldre redan och pensionärer, men... – Ja, man kan spela, var kan man det? spela. – Ja, ja så är det. Jag kan inte spela, Jaggi. – Nej, annars skulle du ja. vara med i Country Expressen. Ja. – ja. Nej, det skulle jag aldrig vara. Jag kan inte ens sjunga så att de spelar det så att de spelar ingen roll. – Så det spelar ingen roll. – Faktiskt, folk kära. Nej, har vi har vi gått äh... allt ja vi har nog någonting till som vi ska prata om vad var, det... mm. var det något vi ville prata om vindkraften har vi talat om vi har talat om Hakala, Hakala sagan här, det finns fast så mycket material där, inga hemme så håller de på att reparera men det var nog inte så hemskt liksom, dramatiskt jag hade hört uh, rykten om att det skulle stängas inga hemme. Jo, det, jo. men ja, så vitt jag förstår så är det att det ska repareras. Alltså, men, och nu var det idag var det på tidningen att de ska sälja den där gamla delen nu, som är, men de ska kollas först att om den alls vill bo i när de sätter av pris på den. Mm. Den gamla delen. Har vi inga hemma, ja. ja, har inga hemma, ja. Men att, ska det fortsätta ändå verksamheten? Har du inte? Jo, jo, alltså jag har ju visst uppstangen ja, som det. rövs och så har det blivit infekterad. Jag skulle, jag skulle... Hela halsen och Öra, allt mm. mm. det, fy fan. Allt sånt. Oh, hemma, så det hemskt synt. Inga hemmer, efter det som är djurtid, men det är inte ändå djurtid för att man kan ändå vara där. Fast det är djurtid. Eller så, efter inga, inga, inga hemmer det som är mm. så att det är möjligt och det är djurtid och det är riktigt roligt skick och så kan man ändå, inte det är något feligt, säger vissa och andra säger att det är nog riktigt bra skickat. Nej, nej, nej, jag vet inte. Det är ju de som de har diskuterat. Ingen ja. Inga hemmet sjunger på sista versen. senast år 2013. Måste det ett nytt ersättande serviceboende stå klart? Ja, var det för hustru som vanligtvis var från Sikha och Fannons men de har ändå fått fortsätta. Som vissa säger att det är dåligt, siks helvete. Det var något sånt hus som man läste någonstans. Mm. Ja. Men sen är Det är årringar, så de blir ändå 20. Jag vet inte vad det är då. Man köper nya filtar istället. 220 <laughs> <laughs> euro stick. Ja. Ja, Men Nu är det bra men med filtrer. Man behöver man gå för att renovera det hus när man får filtar. Ja, varma filtar. Men nu är det ju faktiskt på det viset. Nu är du bättre, Nu måste ju hålla med om det. Nu är det ju mycket skönare med att ta den här på dagen när du går och lägger det på soffan eller på sängen. Och dra den filt nu. Det är det mycket trevligare att du har en filt som täcker ett år.